Molt bona tarda. 24 de gener del 2021, segon programa de l'any, aquí en directe, com us deia, a l'estudi de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM, també per internet a radiolesplanes.com. Salutacions als veïns i les veïnes de la Vall d'Hostoles, la Vall de Cugois, eh, també d'aquí del poble de Les Planes i si arriba la senyal, doncs a Sant Feliu de Pallarols, a Amer o fins allà on l'antena doncs amb la senyal i si esteu escoltant a través d'internet, doncs allà uns segueu. Benvinguts al programa, també pels oients del podcast. Doncs, bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts al programa, un programa que el dedicarem a les energies renovables i porto a un convidat molt, molt especial. És una de les persones doncs, més respectades d'aquí Catalunya pel que fa a l'àmbit de les energies renovables. Ell és enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona durant més de 30 anys, des de l'any 79 fins al 2012. És cofundador de la cooperativa Ecotècnia i Ecoserveis eh, i cofundador de Pop i impulsor del projecte Viure de l'Aire, que és el primer aerogenerador comunitari, el primer molí eòlic comunitari de l'Estat i del sud d'Europa, que es va posar en funcionament el 2018 a Catalunya. Avui faig. Us posaré l'entrevista que vaig poder fer amb ell aquest divendres, aquest mateix divendres, 22 de gener, i serà el plat fort del programa. De fet, aquest any 2021 segurament els programes estaran doncs, centrats en una entrevista i no faré les altres seccions que havia fet doncs, l'any 2019 i el 2020 sobre audiovisual, sobre cinema, documentals també sobre literatura, però tampoc ho, ho descarto definitivament, em vull centrar doncs, a, en l'entrevista i en tot cas doncs, en funció de la setmana doncs tindrem aquests espais cinematogràfics i literaris o no el programa, en funció de, de, com, de com estigui la cosa si algú vol participar al programa i s'anima a fer ràdio, li de gust, doncs jo estaré encantat de poder compartir els meus coneixements, la meva experiència i animar a tothom doncs, a que faci ràdio, ja sigui doncs, per al seu compte, amb això dels podcasts que estan tan de moda o aquí al programa ajudant-me i col·laborant amb l'Eco de la Vall fent aquestes seccions, com deia, cinematogràfiques o literàries, però també qualsevol altra que, que, que vulgui fer o tingui interès en, en difondre. Uh, us podeu posar en contacte amb mi eh? a través del correu electrònic ecodelaball arroba, arroba i també doncs, em trobareu a Twitter a uh, altaveu arroba altaveu, amb doble ve baixa Passen sis minutets de les 5 de la tarda i comencem tot seguit Gràcies per acompanyar-me Gràcies per deixar-me que t'acompanyi Continuem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 If you want to move Bon dia, Pep Puig. Bon dia. Parlem amb en Josep Puig i Bosch, que és nascut a Vic el 1947, és enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques, doctorat en energia industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya, diplomat en enginyeria biomèdica, en enginyeria del medi ambient, ecologia i gestió ambiental és professor o ha sigut professor de la Universitat Autònoma de Barcelona del 1979 al 2012, és cofundador de la cooperativa Ecotècnica i Ecoserveis, membre del grup de científics per un futur no nuclear i de l'ONG Alternativa Verda, és cofundador d'Eol de Pop i impulsor del projecte Viure de l'Aire, el primer aerogenerador comunitari de l'Estat i del sud d'Europa que es va posar en funcionament el 2018 a Catalunya. Fou president del Consell Rector i vicepresident del Consell Rector de la Cooperativa de Producció i Consum d'Energia Renovable Som Energia. Des del 2019 és diputat independent de Junts per Catalunya al Parlament. El, hi ha alguna cosa que no hagi dit correctament, eh, Pep? No, no. Ja està bé, ja D'acord. Um, doncs, si et sembla bé, um, he plantejat varios blocs de l'entrevista. Uh, el primer és per parlar una mica de l'actualitat de la pandèmia i les eleccions. Després, a nivell personal, si et sembla bé i fins on tu vulguis, doncs, una mica recordar doncs, la, la teva època d'estudiant i, i, i els inicis com a enginyer. Inclús, si em deixes doncs, com va ser la teva infantesa a Vic uh, en aquells anys doncs, 50 i 60 que la gent doncs, potser també li pot interessar, a la gent més jove, sobretot. I després doncs, entrarem a parlar d'Ecotècnia, de, una de les empreses pioneres de les energies renovables aquí a Catalunya. Comentarem també doncs, la transició energètica i les energies renovables. I després podem acabar doncs, parlant també de, de política, i ja que doncs, estàs al Parlament, doncs, que ens expliquis una mica com, com ho veus i també doncs plantejaré un parell de qüestions interessants sobre alguna comissió en les que has participat. I, i per començar, doncs, eh, bon any, per cert. Bon any. Dos, bon any, bon any. Bon any 2021. I com, com has viscut la pandèmia aquest any passat 2020 i aquest, aquest gener? Doncs confinat. Confinat en eh, una zona fora de Barcelona, eh, amb la meva filla, i al cap, diguem-ne. O sigui que he tingut l'avantatge de no haver d'estar a Barcelona. Només hi baixava per absoluta necessitat els dies que o bé teníem sessió al Parlament, però també vam començar a fer moltes sessions telemàtiques, vol dir que he baixat molt poc a Barcelona. Mm. Um, I a nivell, nivell del doncs, de confinament, no? Um... A, a nivell social, diéssim com, com, com has vist o quina valoració fas? Molt breument, eh? a nivell, doncs, en general, eh? a nivell polític, a nivell de científic, a nivell d'emergència de, sanitària. Què, què t'ha semblat? Creus que s'ha donat una bona resposta? Jo crec que, en ser una cosa desconeguda, eh, tothom ha fet el que millor li ha semblat. Perquè... Uh, vull dir, això és una cosa que fa temps que es deia que passaria, però tothom pensava que no passaria. I quan passa, doncs, agafa desprevingut a de tothom i moltes vegades s'ha de fer improvisacions i s'ha de fer el millor que se sap, però tampoc se sap què és el que s'ha de fer per fer-ho ben fet. Correcte. De totes maneres, ens trobem a la fi de la segona ona que en diuen, de la segona onada i, i davant de les perspectives d'una possible tercera onada eh, que, per exemple, a Gran Bretanya doncs, ja estem veient que és bastant mm, eh, preocupant perquè s'estan doncs, superant els contagis sí, de la primera. Vull dir que tenim sí, una experiència... Crec... I Sembla que s'estigui repetint una mica la, la situació o, o no? A veure... Jo crec que hi ha determinats aspectes que no s'enfoca de forma holística, diguem-ne. S'enfoca molt en base a ciència i a tecnologia i que això ens ha resultat tot el problema. I no es posa èmfasi en com les persones podem augmentar la nostra resistència a alteracions d'aquest tipus. Vull dir, tots els humans som diferents i portem vides diferents i tenim resistència diferent a les diferents agressions que puguem tenir que ens venen de fora. Agressions a la salut, em refereixo. I jo crec que hauria de donar molt èmfasi en com augmentar les defenses de cada persona, que això pot ajudar. No dic que pugui guarir, però sí que podria ajudar a resistir més a eh, aquesta mena d'agressions. Mm. Totalment d'acord, uh, totalment d'acord. Uh, és segurament exagerat doncs, a, a la comunicació que està fent el govern des de Madrid i des d'aquí, de, des, des de la Generalitat també, no? Tanta informació, tantes dades, focalitzant només en, en, en, en aquests índexs i, i no tant amb doncs, altres aspectes, com, com molt bé deies, d'una vida més sana, més saludable que per altra banda el confinament també impedeix, no? I, i les dinàmiques que hem, que hem tingut doncs, a, a, des de fa molts anys a, ens porten doncs, que tampoc sigui una societat molt saludable en general, independentment de la pandèmia. No, perquè hem triat o s'ha desenvolupat d'una mena de societat on vivim molt agrupats, amb unes densitats de població molt altes, i això en aquests casos doncs, és perjudicial perquè els contagis és molt difícil aturar-los quan es viu molt agrupat. I això és una història de la humanitat. Des de que els humans vivim agrupats, com més agrupats, més facilitat hi ha de transmissió d'aquesta mena de, de malures. Sí, sí. Bé, això ens portaria a debatre sobre el, el model de ciutat... I, i econòmic, perquè el model econòmic porta doncs, a que la gent eh, hagi abandonat eh, les comarques, com es diu. Les zones rurals s'ha concentrat en zones urbanes, sí, sí. Clar. Això en parlarem al tercer bloc quan parlem de les energies renovables i tornarem perquè la crisi energètica doncs, ens portarà sí o sí a replantejar el model econòmic i de ciutats, perquè eh, si no, no, no podrem fer aquesta transició energètica si no fem aquest canvi de model econòmic. No? Per tant, deixem-ho per després. I l'altra pregunta prèvia és en relació a les eleccions del 14 de febrer, que justament aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el decret del govern que aplaçava aquestes eleccions el mes de maig i per tant ens trobem amb una espècie de, de, llim, de limbo, Eh, perquè no sabem si es podran fer o no, començarà la, la campanya electoral. En fi, eh, tu creus que el, el TSJ eh, està interferint a aquestes eleccions? Bé, és evident que sí, no, però creus que hi ha mala intenció? Jo crec que hi ha una ofensiva per part de tots els aparells de l'Estat per intentar destruir eh, el que penso una bona part de la població de Catalunya, és que Catalunya volen ser un país lliure i independent d'Espanya i aquí posen sobre la taula doncs, totes les armes que tenen per poder-ho aconseguir. En les eleccions del desembre, en de últim... les últimes eleccions que van haver-hi desembre del 2017, sí, del 2017 van jugar la carta de fer reforçar un partit espanyolista molt fort que és el que va acabar tenint el major nombre de diputats al Parlament. I ha fet una tasca de filibusterisme total durant tot el mandat. Com que aquesta bellona no els hi ha funcionat, d'ara suposo que busquen altres estratègies. I suposo que jugaran la carta del socialisme autoritari, del socialisme... Espanyol unitarista, un uniformitzador i tota aquesta història és el que m'imagino. Mm -hmm. Molt bé. es refereix a Ciutadans a les eleccions del 21 de desembre del 17, post-155, quan es va intervenir la, la Generalitat, i seguim doncs, sota aquesta política repressiva. L intervenció judicial total sí, sí. i tot el mandat des del 2017 ha estat l'interferència judicial constant en el Parlament. Molt bé, i tornarem a l'última part de l'entrevista. deixem que et preguntim també en aquesta prèvia, com a enginyer industrial que ets, quina és la tecnologia, en general, més important que s'ha creat en els darrers 74 anys? Que és la teva edat, si no m'equivoco? Jo crec que és la recuperació de les tecnologies per disposar d'energia sense haver de cremar res. Perquè fixa't que la humanitat, des de que els humans, en el temps dels neandertals, van aprendre a dominar el foc, extreiem energia a partir de cremar. Primer ho fèiem amb llenya, després amb carbó, després amb petroli, i amb gas i fins i tot amb urani. Uh, jo crec que el més important al llarg del segle XX és recuperar aquelles tecnologies que van néixer a finals del segle XIX per exemple, a l'eòlica, les primers experiències de produir electricitat amb el vent venen de Dinamarca i també alguna d'Estats Units a finals del segle XIX, però que van ser abandonades a la primera part del segle XX. I a la segona part del segle XX veiem el renaixement i l'esglomalització d'aquestes tecnologies que ens permeten avui disposar de tota l'energia que puguem necessitar per viure dignament en aquest planeta sense necessitat de cremar res. Mm. I, per tant, creus que és, és més important que internet o que la robòtica, per exemple, les, les energies renovables? Sí, sí, perquè fixa't que internet, tota la robòtica i tot, funcionen amb electricitat. C correcte. Per tant, si hem de fer electricitat, hem de decidir com fer-la. I una forma moderna i neta de fer-ho és a partir del sol, del vent... Sí, sí, um, després hi tornarem a la qüestió energètica perquè és, és me, molt més important del que ens pensem i està en el debat com, com per exemple, doncs puja la llum, com se n'ha parlat molt uh, últimament, degut a aquest oligopoli que també doncs, a, denunciarem després, eh, però en general no, no s'acostuma a parlar molt d'energia i veu una mica... Uh, la gent sí comença a saber doncs, com funcionen els combustibles fòssils degut a, a la divulgació del canvi climàtic, però, però és poc conegut, no? I, i després hi entrarem. Però deixem en, en aquesta primera part de l'entrevista, que, que vagi doncs, al passat. Uh, tu em parlaves ara de, de, del, dels anys 70, m'imagino, uh, quan et al segle XX, com als inicis d'aquesta doncs, revolució de la transformació de l'energia. Um, però deixe'm preguntar-te com com era la ciutat de Vic, o com recordes que era la ciutat de Vic, que és on vas néixer, aquells anys 50? Si... Quins records tens de la teva infantesa, si t'ho puc preguntar? Home, que tot just era el començament quan hi havia cotxes, jo encara vaig arribar a veure cotxes que anaven amb gasògens. Sí. És a dir, a l'època que hi havia el boicot internacional contra el règim franquista... Els pocs cotxes que hi havia llavors es van haver d'adaptar, portaven un remolc a i a base de llenya i carbó feien gas pobre i aquest gas pobre és el que cremaven en el motor per poder funcionar. També recordo doncs, les tartranes i els mercats de Vic, plens de Vic ple de carros i cavalls, de tots els pagesos que baixaven a mercat amb el carro i el cavall. Ho recordo... Mm... Amb, amb molt de carinyo, perquè no vaig viure en cap moment ni que passés pena, ni que passés por, ni res d'arreu. I ho recordo molt bé. I a què es dedicaven els teus pares? De què treballaven? Tenia una botiga, el meu pare era sastre, una botiga de, de confecció i de trajos a mida, i fins que es va jubilar, doncs, van estar fent això. I nosaltres, de petits, els dies que no teníem col·legi, doncs, evidentment, ajudàvem amb la botiga. Hmm. Per tant, vivíeu al, al mateix nucli urbà, a la ciutat de Vic. Sí, sí, sí, a Vic mateix, a Vic mateix. Recordes algun client important de, de la sastreria? Ui, <laughs> la major part de pagesos de l'entorn venien, perquè tampoc n'hi havia tants desastres en aquell moment, ni tantes botigues de roba. N'hi havia moltes menys, ara per Vic i hi ha una botiga de roba cada tres portes, com aquell que diu el centre de Vic. Mm. Clara era aquella època on tenies el tratjo de, dels diumenges, potser, i, i la resta, doncs, la roba de, de feina que es anava rentant, no? Sí, sí. Um, I després, doncs, vas anar a estudiar a Barcelona? Bé, bueno, vaig fer tot el batxillerat de Vic. Mhm. Mm vaig anar a Barcelona en el moment que eh, arribo a l'universitat, diguem-ne. va això fer de... va ser, Això va ser l'any 64. El 64. Què et va fer decidir eh, triar l'enginyeria industrial? Mira, sempre ho he pensat i no he arribat mai a cap conclusió, no ho sé. Suposo que vaig decidir per decidir una cosa o altra. Sí, sí. I perquè potser m'interessava i havia fet la part més de Ciències i suposo que m'atreia més a aquest tipus de coses. I potser també influït perquè el temps que vaig estar Vic fins que vaig anar a Barcelona i encara després d'un temps formava part de l'agrupament Escolta. Jo vaig entrar amb els Escolta a l'edat de 7 anys amb els Llobetons. Vaig estar molt temps cap de patrulla amb els Minyons i fins i tot vaig ser cap amb que llavors deia el clan, que era la gent més gran. Ostres, patrulla, clan... Sí, era el nom que feia servir en aquells moments a l'escoltisme, l'escoltisme catòlic que hi havia i que va, per mi va representar descobrir la natura, descobrir els valors del país, estimar el país, etcètera, etc. Això t'anava a dir. Potser va ser el, el, el primer moment on vas tenir consciència doncs, del contacte amb la natura no? i de la importància. Sí, de la sí, perquè a més a més em va passar una anècdota molt divertida mirada amb el temps. I és que eh, quan estudiava al col·legi de Sant Miquel va venir un profe portat per la falange que era el que feia formació de l'Espíritu Nacional que en deien i gimnàsia. Hi havia les tres maries, que era religió, formació de l'Espíritu Nacional i gimnàcia. I aquest profe eh, va venir per crear els, el que va... Com es deia, allò, no? Després de la falange hi va haver un altre intent de crear grups juvenils d'inspiració franquista, diguem-ne. I aquest home va venir per fer això. I, llavors, eh, en el curs eren molts que érem escoltes. I com pots comprendre, jo no, no ens cridava ni ens atenia. I vam muntar amb un edifici, hi havia al volop de Sant Miquel, una espècie de gimnasi per treure la gent jove per anar a captar se per l'organització aquesta franquista, juvenil. I els que ens vam resistir a anar a aquesta organització ens va sostendre. jo és l'únic suspens que he tingut amb tot el batxillerat. Amb molt d'honor, no?, m'imagino. Sí, sí, no me'n no peneixo pas, gens ni mica. A part era un paio molt curiós, perquè el primer dia que ens va portar allà al pati a fer gimnàcia, veníem trajo, eh?, ben trajat a fer gimnàcia, a posar el petxàndal ni coses d'aquestes. I esteu l'americana, i sorpresa que va sortir sota l'americana, dos portava una pistola penjada, com portaven tots els policies secretes en aquell moment. Déu-n'hi-do. Sí, sí, això eren els anys 60, em deies, no? El... Això devia ser entre els 65... No, abans del 65, perquè l'any de Barcelona el 64, això devia ser finals dels 50, primers del 60. Mm -hmm. Molt bé. I després vas anar a l'escola industrial, allà al carrer Urgell? No, em vaig matricular allà, però va ser el primer any que ja va funcionar l'edifici nou a de la Pedralbes. Que allò devia ser una altra ciutat totalment diferent a l'actual, no? Carrers pocs asfaltats i... Home, sí. Jo encara anava... Vivia en una residència allà a la ronda Sant Antoni, davant del mercat de Sant Antoni, i agafava el 59, el tren via, que pujava pel carrer Ribau fins a Diagonal, i Diagonal amunt en tren via, i arribava fins a la zona universitària en tren via. I no hi havia, encara hi havia camps que es conreuaven en aquella època. No estava pas tot edificat com ara. Mm -hmm. I quin, quin record tens d'aquesta de, de, de època d'estudiant? Eh, Home, doncs... Dels, dels la batalla de... contra el franquisme, antic? Mm -hmm. <ríe> tinc. La batalla contra el franquisme, perquè era quan es va fundar el Sindicat Democràtic i d'aquí se'n van derivar molts grups radicals i, bueno, fèiem la batalla. Teníem a part un director a l'Escola d'Enginyers que deia José de Urbaneja i d'Aragón. I d'Aragón era un cognom també de la família de José Antonio Primo de Rivera i d'Aragón. I era un franquista que s'entretenia doncs, reprimir els estudiants que destacaven perquè feien novedades elegants de classe o que es penjaven cartells morals perquè pensa que això estem els anys 60 on hi havia la Revolució cultural a Xina, on hi havia el manys del 68, hi havia una certa efervescència i agitació en les facultats. Mm -hmm. Sí, sí. Amb la caputxinada famosa, doncs, potser culminant aquesta organització... Jo no vaig anar-hi dintre perquè ens vam repartir les eines entre els que anaven a dintre i els que es quedaven a fora per continuar fent tasques que s'havien de fer. Mm -hmm. Jo en aquell moment era delegat de curs, també, en el Consell del Curs, i em vaig quedar fora. Molt bé. T'anava a preguntar, uh, que m'imagino que alguns dels fundadors d'Ecotècnia, de uh, aquesta empresa, aquesta cooperativa, de la qual Tom vas ser un dels cofundadors, us devíeu trobar a la universitat o ho és molt posterior, ja? Sí, bueno, això era als anys 80. No? A finals del 70, va ser quan vam començar els debats perquè era quan hi havia les revistes Oserda i Alfalfa, hi havia el grup TARA, tecnologies alternatives radicals i autogestionades, i es discutia molt. I tens en compte que a partir del 73, que va haver la primera crisi del petrol, i el 79 es va posar molt a debat el tema de l'energia. Espanya encara es feien els planes energètics nacionales, que proposaven fer unes 40 centrals nuclears en el país... I va ser quan va néixer tot el moviment antinuclear i vam començar a veure... També hi va haver-hi l'època de la resistència contra les mines uràniques, volien fer les guilleries, la selva, Osona... i va haver tot el barremàndum dels comitès antiuranis que van boicotejar les recerques que feien els geòlegs al servei de la Chevron, de la multinacional que tenia concedit molt terreny per buscar urani i va ser una batalla que es va guanyar entre l'activisme i jo en aquell moment havia acabat la carrera de tecnologia, de tècniques energètiques, que era, per estudiar, estudiar, era el que estudiaven per anar a fer de tècnica a les nuclears, i els amics que havien fundat el comitè antiorani de Vic em van venir a veure dient no ens volen fer minestorani i ens ho d'ajudar, perquè sabíem que havia estudiat tecnologia nuclear, però no, el que no havia estudiat era mineria d'orani. Per tant, em vaig haver de posar en el món de la mineria d'orani, vaig fer cursos, vaig veure què es passava al món i, com més em posava, més eh, em tornava contra les nuclears. I amb això vaig arribar a, ser doncs, a col·laborar amb moltes mogudes antinuclears des del punt de vista de l'assessorament tècnic. Sí, sí, vau semblar una llavor doncs, ben fèrtil, diguéssim, perquè... Uh, la militància antinuclear aquí a Catalunya doncs, segueix molt present i, i ha tingut molta força uh, malgrat tot doncs, uh, continuem amb, amb pròrrogues d'aquestes centrals es va guanyar la batalla de la mineria que no es van fer però no hi va haver la força suficient per paralitzar el tema nuclear de les centrals mm. tot i que es van fer grans manifestacions sí, sí Deixa'm, deixa'm que posi un àudio precisament doncs, de, del documental Viure de l'aire, que explica doncs, a, a aquest projecte del, del primer aerogenerador comunitari que s'ha creat doncs, a, gràcies a la participació popular a, i del qual en parlarem després, eh, però en aquest eh, documental, a la primera part, doncs, es, es parla de la història de l'energia eòlica i també d'aquests doncs, moviments doncs, antinuclears que comentaves i, si et sembla, el, el podem posar. T'escoltaràs tu mateix, però eh, és una manera doncs, de suggerir als oients recordar-los que tenim aquest documental que el va passar a TV3 al novembre de, del 2020. I està penjat, està penjat a YouTube, ara. Correcte, i també doncs, es pot veure ja ara mateixa a Youtube també, si busqueu Viure de l'aire doncs trobareu aquest documental eh, que vas dirigir tu mateix amb en Dirk Nagel amb el dir sí i si sembla bé, doncs el poso perquè ens parla de, en, en recordes la importància d'ecotècnia de, i, i d'aquests doncs, eh, eh, moviments pioners en el món de les energies renovables, oi? A veure si, si el podem escoltar els dos. Des de finals dels 70 em vaig començar a preocupar pel tema de l'energia, i especialment amb com proveir la societat del país amb energia que no fos contaminant, no fos bruta i fos energia renovable. En aquells moments havia passat la primera crisi del petroli, on diferents parts del món, grups de persones, bàsicament activistes ecologistes, començaven a desenvolupar petites experiències d'aprofitament de les fonts renovables d'energia. Aprofitant l'experiència que hi havia hagut en alguns països a finals del segle XIX, principis del segle XX, quan, per exemple, Dinamarca es va començar a fer instal·lacions per produir electricitat a partir del vent. Així va néixer el meu interès per a l'eòlica, perquè quan anàvem pel país fent xerrades en contra, de, per exemple, de les mines d'urani, la pregunta que ens feia la gent era bàsicament com podrem tenir energia si no fem reactors nuclears? Com podrem disposar d'energia? I això ens va obligar a buscar-hi respostes. I voltant pel món vam veure que hi havia gent que començava a donar-hi resposta a tot això. I això ens va empènyer a crear un grup de vuit persones, una cooperativa l'any 81, Ecotècnia, que el seu objectiu va ser desenvolupar tecnologia per aprofitar el vent. Quan altres vam constituir Ecotècnia, al principi, la nostra voluntat era desenvolupar energies renovables Pensant bàsicament amb les persones i amb el món rural. Alguns venim de pagès, d'altres no, però tots pensàvem en estar que les nostres solucions fossin més properes a la gent. Malauradament o afortunadament, vam ser capaços, eh, no nosaltres sinó. tot un sector de desenvolupar tecnologia eòlica i avui, a l'estat espanyol, una cinquena part de l'energia que generem es genera amb, amb energia eòlica, per tant, Vam tenir un, un èxit que ningú podia somiar, i això és fantàstic, però també és cert que al final els parcs eòlics són instal·lacions molt grans, molt costoses, i que han acabat moltes d'elles en mans de, de les companyies elèctriques, dels generadors convencionals d'energia. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Escoltàvem en Miquel Cabret, eh, sí. Josep? Sí. Molt bé, que és cofundador d'Ecotècnia, i per tant un, un company teu. Sí, va ser un dels cofundadors, també. Sí. Molt bé. Um, realment va ser una, una empresa, una cooperativa, molt important per, per marcar doncs, els passos de, de les energies renovables d'ecotècnia. Quinna valoració en fas, tu? Home, doncs que un petit grup de persones atrevides i sense gairebé mitjans són capaces de crear una empresa tecnològica que a final del segle XX era una de les més importants del món, de, de, dels deu fabricants del món que hi havia d'eòlica, estava sempre entre els deu primers. Sí, sí, a, a mi em van sorprendre molt quan, quan vaig veure el, el documental que, que he dit abans, ho recordo, viure de l'aire, en aquesta primera part on fa aquest recorregut històric, que, entre altres coses perquè aquell primer molí que es va, que es va construir i instal·lar a Vilopriu a l'Empordà, doncs jo el recordo haver-lo vist, no?, perquè amb, amb l'escola Sunion, que és on, on vaig a... Home, sí, que Estudiar. anaven a acampar, a acampar cada any allà al costat. Exacte, no, anàvem amb, amb aquest sistema educatiu doncs, ben innovador i amb, amb molt poques similituds respecte a les escoles públiques i inclús privades, i anàvem, doncs, a, a, a això com deies tu, a acampar amb, amb, amb els estudiants i, evidentment, doncs, és un d'aquells records que no s'obliden, no?, per l'experiència de l'acampada i de la convivència, però, però, clar, un molí era una cosa molt exòtica. En aquell moment, sí, en aquell moment és que no n'hi havia. Correcte. I llavors... I el que, no, el, sí, sí. Que no, el que no recorda, el que no sap la gent és que la tecnologia àllica moderna que va néixer a Dinamarca va néixer fruit d'un moviment popular, no pas de grans centres d'investigació, ni grans empreses, ni governs. Vull dir, el naixement, el renaixement de l'eòlica és fruit d'un moviment activista contra les nuclears i a favor de les renovables. I això és el que vam aprendre nosaltres en a Dinamarca, perquè ho vam veure com ho feien. Però em van dir, si ells ho poden fer-ho, per no podem fer-ho nosaltres? Mhm. Uh -huh. Sí, sí, el, això ens dona, ens, ens dona peu a clar comentar la importància de que el, els avenços científics estiguin democratitzats no, d'alguna manera i que la ciutadania pugui participar de la ciència des de la seva pròpia iniciativa individual o col·lectiva, eh, però també, doncs, amb, amb, en fi, amb, això és, una, és un model molt diferent, al penso, el que moltes vegades s'acaba imposant, no? que és la, la financiació privada de bancs o d'altres eh, entitats que, clar, fomenten uns tipus d'innovacions i d'aplicació tecnològica que no necessàriament doncs, pot beneficiar a la ciutadania i, i, i evidentment, el, els seus beneficis doncs, tampoc repercuteixen no? en, en aquesta ciutadania, que d'alguna manera és el que comentava en, en Cabré, no?, eh, em penso en l'últim... Sí, sí, bueno, és que l'evolució de l'eolica ha estat així. Va començar sent màquines petites que no arribaven a 100 quilowatts, que es feien amb qualsevol taller de maquinària agrícola, a Dinamarca Ni havia un món, per allà i ha acabat sent, doncs, mira, un de petits aquests tallers d'aquesta època, és una de les multinacionals més grans del món en tecnologia eòlica avui dia. Ecotècnia, eh, dius? No, no, una danesa, una danesa, que va, ser un, va començar sent, fent petits molins de vet, i ha anat revolucionant, evolucionant, i és avui una multinacional enorme que té una bona, una bona part del mercat mundial de gènere 2 i està basat en Dinamar Dinamarca, encara. Pots dir la marca, eh, sí, l'empresa? Sí, d'estes. D'estes. D'estes. D'acord. I després n'hi ha una altra que és Enercon, que aquesta és danesa també o és alemanya? No, no, aquesta és alemana. Aquesta va néixer a partir d'una persona que també en aquella al mateix època que naixia a Cotècnica, a Alemanya també es va començar a interessar per molins de vent. I es va fer una pregunta molt simple. Va dir, què volem? L'han dit, transformar el vent en electricitat. Per això necessitem uns enginys, unes tècniques, unes, unes màquines. I normalment el sistema d'anès que es va començar a fer, els aerogeneradors tenien la part de captació, que són les pales, i el generador. Però com que les pales giraven a diferent velocitat del generador convencionals que hi han, doncs se un multiplicador, una caixa de canvis al mig. I aquest alemany va dir, si hem de fer electricitat a partir del vent, hem de minimitzar el nombre d'elements que hi ha al mig. I va dissenyar un sistema sense multiplicador. Vol dir que el que dissenyava era el generador perquè pogués generar electricitat voltant a les mateixes voltes que voltant les pales. Sembla una cosa òbvia, però, però no, no ho deu ser tant, no? Home, no, perquè en aquell moment es va tenir que de desenvolupar generadors d'aquest tipus que no n'hi havien. en el mercat. En el mercat hi havia generadors convencionals que voltaven que giraven amb molta més velocitat que no pas la velocitat de rotació de les pales. Per tant, es necessitava un multiplicador. Mm -hmm. I tots els molins de vent, la major part, funcionen així, excepte aquests. Uh -huh. Bé, bueno, ara n'hi comencen a haver més, també, acabant sense multiplicador, però en aquell moment va ser l'únic. I aquesta gent també han sobreviscut tots els altibaixos del mercat eòlic perquè van tenir la visió de crear una fundació que és la que és propietària de l'empresa. Per lo tant, no es pot ni comprar ni vendre. Amb um... He citat Enercon perquè és l'empresa que ha subministrat doncs, a, a alguns dels, dels components més importants d'aquest de, eh, molí d'energia. Eh, no, bàsicament, bàsicament és un molí d'Enercon. I per què vam anar a parar a Doncs també és una història ben curiosa, perquè originàriament, quan vam llançar el projecte, ho vam fer una màquina ecotècnia, la de 1.670 quilowatts, quan vam començar els tràmits, això ho vam llançar l'any 2009, quan vam començar els tràmits va ser el 2012. El 2012 ja no existia ecotècnia, i vam agafar una màquina de tecnologia ecotècnia però l'hi ha ja de marcar, Alstom, que era la de 2,7 megawatts, em sembla, 122 metres de diàmetre. I quan ens van autoritzar, en, quan va tenir l'autorització el 2016 Alstom, ja no Alstom, havia vengut a General l'elèctric. I sí, el generar el primer que va fer va ser descatalogar totes les màquines de tecnologia ecotècnia. Aquí la lluita de mercat va ser ferotge Ostres, és que no sabia això de que ecotècnia va, va acabar esdevenint Alstom, perquè Alstom ha sigut una empresa molt important. Sí, eh? és que mira, era aquella època que les grans multinacionals tecnològiques d'energia ficaven amb l'eòlica. Va ser quan General Electric es va començar a ficar amb eòlica, va ser quan Siemens va començar a ficar amb eòlica, mm. i Egotèmia tenia un problema, que era una, un petit formiguet del costat d'aquestes grans multinacionals. I l'única manera de sobreviure va ser a través d'Alstom, que Alstom era de les poques multinacionals ficada al món de l'energia, la divisió d'energia em refereixo, no la de trenza, la d'energia Alston Power, doncs es va voler ficar en moment determinat en el món eòlic, i ho va fer-ho comprant ecotècnia. Clar, perquè Alston també va comprar la, la maquinista terrestre, com eren els ferrocarrils... sí. Eh... O sigui, es va privatitzar la xarxa de ferrocarrils i... i la... No, no. El, el, el Maquinista, que és una empresa privada que feia trens... I els metros, no? També el, el, va comprar, el va comprar Alstom-trens. Mm. És que té dues grans divisions, Alstom. La de trens i la d'energia. La d'energia no existeix. Val. Perquè la va comprar general d'anar La nord-americana? Sí. Mm -hmm. D'acord. Vol em dir entes. que l'edifici on l'ecotècnia va fer la seva última etapa que era allà el 22 Arroba, l'antic edifici la Plateria Ribera, que es va rehabilitar per poder ser oficines d'ecotèmia, doncs acaben sent una de les seus de General Herèque. D'acord. I Alstom es va vendre tantes vegades que va passar a mans dels francesos? O sigui, en aquests moments, qui és el propietari d'Alstom? No és que Alstom Power no existeix. Val, llavors... Existeix Alstom Ferrocarrils. Per tant, algú, algú se la va fondre, diguéssim, per treure's la competència, o és una teoria...? La va comprar General Elèctric. O sigui, Alston General... El Power la va comprar General Elèctric. I General Elèctric encara existeix aquí, eh? té implantació aquí a, a la península? Sí, és, estan a l'edifici d'Ecotèmia. Una part dels, de tots els equips que té repartits arreu del món dissenyant eòlica, una part està a Barcelona. mm per tant, alguns dels parcs eulics de Catalunya els ha fabricat i desenvolupat a aquesta empresa. A veure, fins que no va ser General Elèctric, molts parcs de... que hi havia a Espanya en no, el 2000, molts eren ecotèmia, màquines ecotècnia. El que passa que ara qui aquest... bueno, qui fa el manteniment d'aquests parcs normalment és General Elèctric, que són els que van comprar els tom que havia comprat ecotèmia. D'acord. Tenia la pregunta per a Iberdrola, però no m'hi fico i, i recupero el, el projecte de Viure de l'Aire, d'aquest primer aerogenerador construït doncs, amb, amb la participació doncs popular de més de 600 famílies, eh, entitats també, i alguna empresa eh, que hi han col·laborat per fer-ho possible i que ens marca aquesta idea de l'energia distribuïda més democràtica, que és completament diferent doncs, aquests models que comentàvem. Que... En evolucionar la tecnologia de màquines petites a màquines grans, la dificultat ve que les màquines grans valen molts més diners cada unitat. Llavors, aquí el problema que hi ha és com la gent pot aprofitar-se d'aquesta tecnologia i és el que en diem fent un acte d'apropiació col·lectiva o apropiació social de la tecnologia. Igual que ens hem apropiat socialment de les tecnologies de computació, de telefonia mòbil, de tot plegat, podem ser un acte d'apropiació social de les tecnologies per generar energia. I això és el que proposem fent-ho de forma comunitària, no individual, de forma col·lectiva. Aquest és un, és un projecte que ja ha esdevingut realitat. El 2018 ja es va connectar a la xarxa elèctrica i també doncs, al municipi, al poble de Pujalt, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, que és on, on, es, on es va construir, on es, on es va muntar... Eh... estar situats. sí. D'acord. Um, recordem doncs, que tenim aquest documental, Vibre de l'aire, i que és el primer és, és la primera experiència que podem veure aquí a la península ibèrica i al sud d'Europa. Amb que... eòlica. eòlica, sí, eòlica. perquè amb solar, solar hi ha més experiències, però en eòlica és la primera que s'ha fet al sud d'Europa. Correcte. Um, creus que, que es podrà replicar aquest model? És totalment replicable. No, no, això és evident, però hi ha capacitat? Creus que en, que estan sortint altres grups? I que... Home, des de que el tenim en funcionament molta gent se n'ha interessat. I la qüestió és posar-s'hi. Quan vam començar nosaltres eh, tampoc teníem cap garantia de poder-ho fer, però ho vam aconseguir. -ho. Per tant, si ho vam aconseguir nosaltres, ho pot aconseguir molta gent. Es tracta de voler-ho fer i fer-ho. Sí, sí, totalment d'acord. Uh, és, és una qüestió doncs, que potser en Som Energia, doncs, uh, juntament doncs, amb, amb, el, amb el projecte de Viure de l'Aire, de d'Eol Pop, en doncs, uh, Som Energia uh, i altres doncs, cooperatives es comença a extendre més no? aquesta idea de, sí, de la producció sí, sí. i no només de l'ètica en la producció i el consum d'energia. Sí, sí. Um, Apuntem alguna dada així tècnica, que segur que ens sabràs explicar de manera divulgativa. El, aquest molí d'energia eòlica, si no tinc mal entès, subministren suficient energia elèctrica a 2.000 famílies i, per tant, doncs, a la població bueno, En termes mitjús, fixet que produeix de la ratlla per la ratlla de 5 milions de quilowatts d'hora. Què significa això? 5 milions de quilowatts d'hora, doncs mira, una família mitjana al nostre país pot arribar a gastar entre 2.000 i 5.000 kilovats l'any. Per tant, genera l'energia que fa servir milers de famílies. Una sola màquina. Per tant, suministra més energia que les 2.000 de, de Pujalt i per tant, assebó que la xarxa l'electricitat neta del... De a veure, tal com està regulat el mercat elèctric a Espanya en aquests moments hem d'injectar-lo a la xarxa. O si sigui, No podem, diguem-ne, facturar-la directament als usuaris. Però això, a eh, curt, mig termini, canviarà perquè la nova normativa europea vigent eh, reconeix com a personalitat jurídica el que s'anomena les comunitats d'energia i nosaltres podríem fer una comunitat virtual d'energia, podríem fer. I avui dia hi ha les eines com perquè totes les persones o famílies que participen en aquest molí poguessin dir que utilitzen directament aquesta energia amb tot el blockchain i totes aquestes coses que se desenvolupant. Però del moment encara aquí a casa nostra està per fer tot això. Um, clar, aquesta és una de les qüestions. No? L'energia renovable es pot emmagatzemar o és més difícil d'emmagatzemar? Esclar, que es pot emmagatzemar, i de fet s'emmagatzema amb, amb, amb, amb bateries. Hi ha molts parcs geòlics que, part d'estar connectats a la xarxa, tenen bateries per poder acumular i per poder vendre l'electricitat en els moments que convingi o per donar serveis d'estabilitat a la xarxa. Mm. Deixa'm apuntar un cas singular o, o paradigmàtic, com és el cas d'Alemanya, que el 2011 coincidint amb l'accident de Fukushima, al Japó, va decidir començar un procés de tancament de totes les seves centrals nuclears. Alemanya no té tantes centrals com França, que en té moltíssimes, però en té unes quantes i va decidir fer aquest tancament progressiu. He llegit com, com un argument... Ara, ara em poso en la pell dels pronuclears, eh, que, és, eh, que és una cosa doncs, que no sóc, evidentment, i, i, i tu tampoc, eh, no, no hi ha cap dubte. Però un dels arguments dels pronuclears és que aquest eh, tancament de les centrals fa que es depengui de la, del, del carbó, en el cas d'Alemanya. Això és correcte o no? És a dir, si, si... Ben, Alemanya Alemanya és un cas especial, perquè el moviment antinuclear va aconseguir, sobretot després de l'accident de Fukushima que es tanquessin moltes nuclears, com les de Fukushima, i que les que quedaven es va, fer, es va acordar políticament un pla de tancament. Llavors és evident que l'altra fracció que generava electricitat, que era el carbó, perquè tenen moltes mines de carbó, doncs l'han continuat fent servir. Però tot i això, amb la penetració de renovables que han anat fent, han disminuït les emissions. I, a més a més, en aquests moments tenen acordat un pla de tancament de les cendres de carbó, perquè hi va haver el problema de quan hi va haver la fusió de la unificació de la part de l'antiga Alemanya oriental generava carbó, generava electricitat amb carbó molt brut, diguem amb carbó amb líquid, que és dels menys calorífics i més contaminants que hi ha. I llavors, eh, en heredar el tota Alemanya, tot aquest pastel de generació, el que s'ha intentat és anar tancant les més velles centrals de generació de carbó i posant-les més noves, que són molt més eficients i menys contaminants. Mm -hmm. Però sí, Alemanya encara depèn una part amb el carbó, sí, sí. I en el cas d'aquí i de Catalunya, i si vols doncs, extensible a la península ibèrica, el conjunt de l'estat espanyol... Um... Hi ha estudis que han proposat i, i d'alguna manera han demostrat també científicament que és possible que es pugui viure amb l'energia 100% renovable, però com després et comentaré també, dependrà també molt del, dels canvis que es facin en el model econòmic i social, eh? però amb el model actual inclús, és possible aquest 100% d'energies renovables. I tant, que és possible. A nivell d'estat espanyol fins i tot es podrien tancar totes les nuclears i funcionar amb un mix de renovables i gas, mm -hmm. perquè en aquests moments les de carbó també s'estan tancant i no passa res. I això creus que està molt condicionat a la legislació? A veure, les legislacions a la marca són acords de la Unió Europea en aquests moments. Per tant, hem de caminar cap a la descarbonització fòssil, diguem-ne, i en més llarg termini tancar les nuclears, perquè s'estan acabant s'estan fent velles i poden representar un risc que la societat decideixi no assumir tenir-les en funcionament. I això és el cas especial de Catalunya, on la nuclear encara juga un percentatge important amb la generació elèctrica. Tingues en compte que gairebé el 50% de l'electricitat que es fa servir a Catalunya encara té origen nuclear, a partir dels tres reactors que ja funcionen. Que és una barbaritat, però suposo que és una qüestió de la rendibilitat de les empreses, no?, com comentàvem abans, que, que doncs imposen que els pugui prioritzar aquest origen... Bueno, a Catalunya, bàsicament, el problema que tenim és que si tinguéssim les nuclears, hauríem d'importar l'electricitat de fora. Sí, sí. Perquè ja no hem fet els deures amb el tema renovable. Tenim molt poca generació renovable, sembla que són un de l'ordre de 1.200 megavats en eòlica, i no sé si 10 500 megawatts en fotovoltaica. Vol dir que tenim molt molt molta, molta feina a fer. Això no és ni un 10% del total d'energia que es produeix. Que va, que va, que va, No arriba. No arriba. Sí, sí. I tenim un problema, un problema de dependència forana molt important amb energia. Això em dóna peu a, a comentar-te només un, un punt d'una entrevista que ja vam comentar aquí, a l'Eco de la Vall, que li van fer la revista Agricultura, de l'associació L'Era, a l'Antonio Turiel, que és un científic de, del CSIC. Ponec. Li preguntaven com és que es parla més de la crisi climàtica i no pas de la crisi energètica. I ahir responia això, entre cometes, llegeixo, en realitat patim una crisi general de sostenibilitat, en molts fronts alhora, ambiental, que inclou el climàtic, però és més general, de recursos, que inclou l'energia, d'aigua potable, de biodiversitat, de pèrdua de sòl i la veritable emergència, que les engloba totes, és de sostenibilitat. El fet que ara el focus mediàtic estigui centrat sobretot en un aspecte concret de la crisi ambiental, el canvi climàtic, permet tirar endavant una agenda continuïsta que no es rennuncia a la premisa del creixement econòmic, es pretén vendre la il·lusió que simplement podem substituir els combustibles contaminants per energies verdes sense que canvi res de manera essencial. No només aquesta visió és completament errònia. Fins i tot els que la proposen saben que a llarg termini això no va en lloc perquè de moment serveix per mantenir l'opinió pública confosa i que s'acceptin per la necessitat de salvar el planeta, mesures que segurament seran molt injustes i perjudicaran sobretot les classes mitjanes i baixes. És a dir, que amb l'excusa d'un dels greus problemes que tenim, es pretén impulsar mesures, impostos i prohibicions a les classes populars, exempcions i bonificacions a les benestants, que arruïnaran una majoria en benefici d'una minoria. Això no seria possible si es parlés de crisi energètica, perquè aleshores es veuria que no hi ha prou temps per fer un canvi total i segurament amb renovables no produirem mai tanta energia com produïm ara mateix. I la gent demanaria un repartiment més equilibrat i més just dels esforços. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. A veure, aquí l'altònic d'Oriau és especialista en barrejar moltes coses de l'hora, que no són tan simples. Eh, primer, crisi energètica, no n'hi ha en absolut de crisi energètica. El que hi ha és crisi, de materials fòssils. Sí, la pronostica és és diguem tant. En la de... energia, l'energia en aquest planeta abunda per tot arreu. Ens volta per tot arreu l'energia. Perquè tan sols la que ens envia el sol és suficient per garantir un nivell de vida digne a tota la població del planeta. Però ell parla de, de l'energia de, del fòssil, de combustible, dels combustibles... Ah, no, però és que barregen, fòssils, per ells... Picó i tot això. Per ells, energia ho fan igual a combustibles fòssils. I l'energia és un concepte molt més ampli que els combustibles fòssils. Per això moltes vegades els hi dic que entren en el terreny on volen els fòssils incendiaris del clima que entrem. Jo crec que hem de, primer de tot, si volem combatre la situació actual, el primer que hem de fer... És combatre el llenguatge fòssil que ens impose que ens han imposat durant el segle XX. I aquest llenguatge fòssil és deixar d identificar energia amb materials fòssils. L'energia és molt més que tot això. De, de, de totes maneres, eh, eh, el que planteja també és que el, el consum d'energia és tan estratosfèric, per exemple, això que fem servir, això que fem servir quan diem consum d'energia, sí. és una barbaritat termodinàmica, perquè l'energia ni es consumeix ni s'ha consumit mai. L'energia simplement la transformem de disponible a no disponible. Plòners i err roman allà. Bueno, doncs l'energia que volem disposar i de la que disp disposem. És després hi ha un altre, Però, Pep... hi ha un altre concepte que t'ivoquen ells analitzen les estadístiques energètiques i compten tal com compta eh, els, els, la, la indústria fòssil, és a dir, energia primària. Però energia primària és l'energia que es desprèn en cremar els combustibles, que per passar-la a elèctrica només n'aprofitem amb una tècnica convencional del 30%. Per tant, com parlem d'energies fòssils, hem de ser conscients de que... Els, les estadístiques energètiques les hem de tenir molta cura, perquè el poder, posar, el poder produir electricitat amb renovables, si el sol, sigui el vent, sigui l'aigua, no necessitem cremar res. Per tant, hem de produir l'energia final, no l'energia primària, que sol ser una tercera part de la primària. Per tant, jo discrepo sobiranament de que es digui que l'energia que avui dia es necessita al món no es pugui generar amb renovables. Una altra cosa és que la malbaratem molt, l'energia, fins i tot en els usos finals. Per tant, eh, si volem alimentar el món amb energies renovables, ho hem de fer acompanyat d'unes mesures de generar de forma eficient i d'utilitzar l'energia de la forma més eficient possible sense malbaratar-la. La guerra l'hem de fer en el mal baratament energètic i la guerra l'hem de fer als combustibles fòssils i nuclears. Però utilitzar o fer veure que critiquem els, eh, la indústria fòssil utilitzant el seu mateix llenguatge no porta el lloc, porta simplement el desànim de la gent que creuen que no es pot fer res. Totalment d'acord. córrer. Eh? De totes maneres eh, acabas d'argumentar, eh, en sentit oposat un dels arguments, disculpem la redundància, doncs que està circulant més a, a, a diferents doncs, àmbits de difusió precisament entre, entre persones i col·lectius que, que busquen aquesta transició ecològica el més justa possible. No? Aquesta idea de que les energies renovables no poden subministrar tota l'energia que s'està consumint actualment. Això no és veritat, perquè amb nombres ho pots demostrar-ho i està ple d'informes al món, fins i tot un molt important que ha fet el Jacobson de la Universitat de Stanford, que ho té penjat de la web, on demostra que tot el món pot funcionar amb renovables. D'acord. I serem capaços de construir-la? És a dir, hi haurà prou, prou plàstic, prou petroli per construir a totes aquestes instal·lacions que depenen dels combustibles fòssils? Si fóssim assenyats, l'única justificació que té cremar petroli avui dia seria per fer aquesta transició. Uh -huh. O sigui, és una absurditat continuar cremant petroli per cuinar, per fer els cotxes, per fer anar moltes aplicacions industrials, quan ho podem fer d'una altra manera, se n'han de cremar petroli. El petroli l'hauríem de guardar, de guardar simplement per poder fer aquesta transició cap al eh, 100% renovable. I tingues en compte que molta part dels elements que composen un edu són reciclables. De Deixem que, que torni a la idea anterior d'aquest model econòmic, perquè si el model econòmic que es manté o que ens imposen és el del creixement constant... Um, això, de... bueno, això, això que ens l'imposen, no ho sé si ens l'imposen. que avui dia sí, sí, sí. hi ha moltes polítiques a nivell d'Europa que es comença a defensar l'economia circular, que no té res a veure amb el creixement. Però una altra cosa és les contradiccions que entren en el moment d'aplicar aquestes polítiques. És normal que siguin, però... perquè passar d'una economia lineal basada en l'extracció, l'ús ineficient, i la generació de residus a una economia circular on no hi ha residus i es intenta reciclar tot el que es pot, doncs eh, passar d'una a l'altra generar moltíssimes contradiccions. Però no vol dir que no es pugui fer. No, no, si, si, si jo estic a totalment a favor i faré tot el possible perquè sigui així, però em refereixo, a, abans ho dèiem, si l'energia nuclear té preferència i és el 50%, vol dir que... NDSA de l'electricitat, de l'electricitat. I... No de tota l'energia, eh? de l'electricitat. Però aquestes empreses estan imposant un model. Bueno, ens el va imposar, el, va imposar el franquisme. I com que no hem trencat amb el franquisme i avui dia cada vegada més ens en donem compte, doncs encara els tenim aquí, els regals enverinats que ens va deixar el franquisme però també aquell desarrollisme és l'actual neoliberalisme amb aquest model d'economia doncs, que busca el creixement constant. I, I tot i la crisi actual, no, no es busca això que deies, aquesta eh, priorització de les energies renovables i el canvi de model? Ja segueix parlant de creixement i exportacions... Bueno, actualment hem de ser conscients que estem en una batalla entre aquest model que pretén cons conservar-se i reproduir-se i nous models que neixen que acabaran substituint lo però mm, és una qüestió de qui tindrà més força per seguir un camí o seguir l'altre, i això dependrà molt de la gent. D'acord. Per, per anar acabant, Pep, perquè portem eh, una horeta d'entrevista, a l'últim bloc que havia plantejat, com he comentat a l'inici, és en preguntar-te doncs, per la teva experiència al Parlament de Catalunya. En Josep Puig, amb, amb qui estem parlant, doncs, eh, és eh, diputat independent de Junts per Catalunya des del maig del 2019 i fins al desembre de 2020, perquè s'han doncs, eh, eh, convocat doncs, aquestes eleccions després de la eh, forçada d'estitució, No sé com dir-ho de, del president Torra i, i de la situació que ja hem comentat al principi doncs, de d'incertesa de si es faran o no les eleccions degut a aquest decret del govern que ha tombat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però en quant a la teva experiència com a, com a diputat, eh, a la segona part del programa d'avui, de, de l'Eco de la Vall, posaré eh, un àudio de, de 8 minuts de la teva intervenció que vas fer el desembre del 2020 eh, explicant les conclusions de la Comissió de Seguiment del Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya i, per tant, doncs, tot això ho podrem escoltar. Una intervenció, a més, molt interessant perquè fa un resum de, de les últimes dècades precisament doncs, de, de la situació energètica vinculada al canvi climàtic, també. Però, en quant a la teva experiència i amb això que estàvem parlant eh, fa uns moments, creus que el Parlament de Catalunya està fent doncs, els passos en aquesta direcció que volem cap, a, cap al 100% d'energies renovables i també d'emissions doncs, de, zero de diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle contaminants i que ens porten a aquesta situació eh, negativa per l'escalfament global? A veure, primer de tot, eh, jo vaig entrar a les llistes del desembre del 2017 perquè des de l'ecologia política del grup A1 des dels anys 80, que avui dia es diu els Gerds' Alternativa Verda, vam fer un acord amb la llista que es feia, promoguda per el president Puigdemont, d'obrir-la diferents sensibilitats. Llavors nosaltres com a ecologistes vam dir que hi donaríem suport i per això vaig estar a la llista. La meva feina dins el Parlament de Catalunya d'aquest any i set mesos que he estat doncs, ha estat empènyer en aquesta direcció, en la direcció que tota la vida ha estat compromès, i especialment amb el tema de l'energia i les seves repercussions al canvi climàtic. Fixa't que una de les propostes que vaig fer és crear la comissió de seguiment de l'emergència climàtica que no existia en el Parlament i que, tot i que s'ha disoltat el Parlament, la propera legislatura continuarà aquestes tasques, aquesta comissió. I la meva intervenció en el Parlament sempre ha estat en aquesta direcció, és a dir, influir en ecologitzar la política parlamentària d'alguna manera. Mm -hmm. En aquesta intervenció, que com deia, l'escoltarem després, i, i tampoc cal que hi entrem, eh, plantejar tres conclusions, només les recordo, desfossilitzar l'economia, recarbonitzar els sols, convertint-los en absorbidors de CO2. I tercer punt, cercar la complicitat de la societat. Això ho veurem després, però no vull que hi entrem aquí perquè ara m'interessa més que ens parlis de si la classe política està capacitada per dominar d'alguna manera els lobbies econòmics i enfocar-nos decididament en aquesta desfucilització de l'economia. Mira, jo el que he constatat és que en el món de la política es la mateixa situació que en el món de la societat, pel que fa a l'energia. La societat l'han fet ignorant de temes energètics, i és només en els últims anys que hi ha alguns sectors de la societat que desperten a la preocupació de l'energia i intentar canviar les regles de joc, però en el món de la política estem exactament igual. Vull dir, la major part de gent que es dedica a la política, molt poca gent entén a fons el problema de l'energia. Llavors, jo el que he intentat és simplement posar-lo sobre la taula i fer que en aquesta breu estada en el Parlament s'hagi tingut en consideració per intentar anar canviar les coses. Abans hi ha hagut un parrafon de l'Antonio i que ens parlava de que es parla més de la crisi climàtica que de l'energia i d'aquesta transició energètica. I un exemple que potser li dóna la raó, eh, malgrat tot el que puguem estar en desacord amb ell, eh, però alguna cosa que li dóna la raó és que hi ha una llei d'emergència climàtica des de fa ja eh, uns pocs anys, però existeix aquesta llei d'emergència climàtica i, en canvi, en relació a la transició energètica cap a les renovables, doncs se l'ha agislat, evidentment, com, com tu vas recordar en aquella intervenció, eh, però s'estan es, veient més dificultats perquè això es pugui executar, no?, a veure, el que és una llei de canvi climàtic que es va aprovar a l'agost del 17. Sí. Especialment el mandat del president Cunçamoll. Les dificultats que, va tenir, que té aquesta llei per portar a la terme és d'entrada que el Constitucional va tombar-ne alguns articles i diu que no podem fixar límits de reducció, per exemple. I l'altra és que amb una situació política intervinguda tal com tenim es fa molt difícil tirar endavant iniciatives. En aquesta legislatura s'havia d'aprovar una llei que està en tràmit, que és la llei de transició energètica, que és la que complementa la llei de canvi climàtic. I, eh, degut a les circumstàncies que s'ha esgotat la legislatura abans d'hora, doncs ha quedat al calaix. Jo el que he volgut és contribuir amb el meu petit gra de sorra en fer que aquesta llei de transició energètica contempli una cosa que a nivell d'estat espanyol mai s'ha contemplat, i és que es tractin de forma preferent tots els projectes de renovables i especialment els projectes comunitaris, cooperatius, ciutadans. Fixeu-vos que en tota la legislació espanyola que hi ha amb renovables, allò que es parla d'energia comunitària ni energia cooperativa. mm per tant, vam fer a través d'una moció que es va presentar al Parlament el eh, primer mes de desembre passat. Una de les esmenes que vam introduir era justament que tots els projectes comercials de generació renovable s'obrin a la participació popular i que tots els projectes comunitaris, cooperatius, ciutadans tinguin un tractament especial i no comparable als processos d'autorització que tenen els, els, els projectes comercials. I això està aprovat pel Parlament amb la voluntat de donar un mandat a que a la propera legislatura la llei de transició energètica contempli aquests aspectes obertament. Sí, sí, doncs ben important. Mm, seria seria un, un bon punt uh, per, per poder anar cap a aquest model d'energia distribuïda, no? Que sí, sí. Abans. És que, a veure, jo no, jo no tinc ni vull qüestionar que les empreses convencionals, siguin de l'oliopoli o no, puguin ser generadors d'energia. La normativa europea, des de l'any 97, ho permet que qualsevol persona, qualsevol entitat, pugui convertir-se en generador d'energia. Això va ser la liberalització dels mercats de generació. Per tant, jo no qüestiono que una empresa ho pugui fer. El que qüestiono és que en el segle XXI es faci el mateix amb l'energia que es va fer al començament del segle XX quan es van fer els embassaments al Pirineu per portar-la a Barcelona, que es van pobrir aquelles comarques per enriquir unes altres. Uh -huh. En el segle XXI crec que les empreses que fan propostes de generació renovable han de fer una hora a la responsabilitat social, corporativa i ecològica que tenen. I és a dir, que aquella riquesa que genera amb aquells aprofitaments reverteixi també en els territoris on es fa l'aprofitament. Mm. Molt bé. I una última qüestió. Um, deixa'm que torni a la teva faceta de, de professor a la universitat i corregeix-me si, si m'equivoco. Perquè la, la dada que tinc és que vas eh, ser mestre a la Universitat Autònoma de Barcelona de l'any 1979 al 2012, és correcte? Sí. Això són més de 30 anys de mestre a la universitat i, per tant, has vist, eh, suposant que són 5 anys de carrera, doncs 6 generacions d'estudiants que, que han fet la carrera completa. Sí. Com, com, com, Opa, en, com, has... Sí. com has vist evolucionar la, la, la joventut als universitaris? Um, molt breu, breument perquè anem acabant però és una qüestió doncs, que considero important per veure com, com està evolucionant la societat no? com ho has viscut? Jo vaig tenir la sort de quan vaig entrar a l'Autònoma l'any 79 de, que vaig entrar en el Departament de Geografia que era un dels pocs departaments transdisciplinars perquè allà ens trobàvem des d'enginyers fins a economistes, fins a geòlegs i eh, juntament amb la gent de geografia i quan es van crear la Llicenciatura de Ciències Ambientals vam influir suficientment. En aquell moment hi havia director l'Enric Lluc, el germà de l'Ernest, que era el director del departament, i era molt sensible a aquests temes ecològics i energètics, i vam aconseguir que la llicenciatura de Ciències Ambientals hi hagués una assignatura d'energia. Amb la qual molts, no tots, els estudiants de Ciències Ambientals han ha pres les bases del sistema energètic i de les conseqüències ecològiques dels sistemes energètics. Amb això doncs, és una de les grans satisfaccions que vaig tenir que tenia molts estudiants cada any amb la signatura d'energia. Mm -hmm. Molt bé. Um, I a nivell de, de valors, això és una mica més complicat, no? perquè és una percepció, i però bueno, en fi, tu has pogut... Doncs, uh tractar doncs, amb, amb estudiants a, a les classes, a les aules, i, per tant, ho pogut veure. Com, com creus que, que s'ha transformat o sigui, la, la societat des del punt de vista de, de l'estudiant? No sé si, es pot, si, si és un termòmetre, això. Jo crec que hi ha moltes diferències a nivell de facultats. Eh? Jo, ja et dic, la sort que vaig tenir és que els últims anys vaig fer classes a Ciències Ambientals i era una de les carreres on veies els estudiants amb més preocupació i amb més interès. Per tant, la consciència ambiental de conservació de la natura, això és una cosa que, que ja està assumida per, per tothom, podríem dir? Bona part de determinats sectors universitaris, sí. Però no tota l'universitat, ni molt menys. Perquè hi ha sectors tradicionals, de... des d'economistes fins a advocats, i molts sectors d'aquests que aquest tema encara... Uf, estan eh, anys llum de, de, de considerar-lo com important. S'ha de seguir sembrant, doncs, no? <ríe> Sense pa, no aturar-se mai. Vull dir sí, que, sí. que, tot i ser doncs, eh, molt pioner en, en tots aquests àmbits que hem estat comentant eh, al llarg d'aquesta entrevista, s'ha doncs, eh, de seguir doncs, eh, insistint amb aquestes qüestions... Eh, sobretot en, en els moments en que estem veient ja clarament doncs, que l'escalfament global és una realitat i que la pèrdua de biodiversitat doncs, és una evidència molt sí, preocupant. Sí, estan molt relacionades una cosa amb l'altra, perquè, com deia el Herman Scher, un dels que va ser més actiu en el Parlament alemany en aquests temes, no podem salvar un ecosistema local sense salvar l'ecosistema global. I el canvi climàtic que està posant en perill és l'ecosistema global. Per tant, no ens podem enfocar només en salvar petits ecosistemes, sinó que hem de treballar globalment per canviar les regles de joc que han fet que estem en la situació d'emergència climàtica que estem. O si sigui, la biodiversitat no sobreviurà només fent polítiques de defensa de la biodiversitat, sinó ataquem el canvi climàtic. I el model econòmic, com deia abans, i tot a... Sí, és que el, el canvi climàtic implica qüestionar el model econòmic que s'ha basat en cremar combustibles fòssils per créixer. Sí, sí. Uh, haurem d'anar a la difusió del de, canvi climàtic el canvi d'aquesta energia, aquest model energètic, per acabar doncs, transformant el model econòmic, que hauria de ser la inversa no per tenir èxit, però uh, ho haurem d'anar fent. Jo crec que el, el, la tecnologia energètica avui ens permet que puguem fer aquest canvi, perquè ens permet democratitzar la generació d'energia, cosa que no s'ha fet mai. Mm -hmm. Sí, sí, ho estem veient també amb la fotovoltaica, oi? I democratitzar la generació d'energia vol dir democratitzar la riquesa, vol dir evitar que siguin uns pocs que s'apropin de la riquesa que s'obté del profitament del sol i del vent. Molt bé, em sembla un, un bon missatge final. Només deixa'm eh, preguntar-te una qüestió personal també per tancar l'entrevista. Eh, Josep Puig... Em deies que el confinament l'has viscut amb, amb, amb els teus fills eh, o, amb, o amb una filla, em penso que has dit. Amb la meva filla, sí. la teva filla fora de Barcelona. Eh, et puc preguntar a nivell familiar si tens nets? Eh, Tinc un net. Ets avi, doncs. Un net, sí. Molt bé. Eh, digue'm, amb una imatge concreta, quin és el món que t'agradaria que es trobés el teu net quan, tingui, quan sigui major d'edat? i pugui tenir plena consciència del món que, en el que viu. Un món lliure de combustibles fòssils. Molt bé. Doncs quedem-nos amb aquesta idea i amb tot el que implica això. I moltíssimes gràcies, Pep Puig i Bosch, per doncs, haver atès la trucada de, de l'Eco de la Vall i per haver compartit doncs, tot això que ens has eh, comentat. Moltíssimes gràcies, Pep. Gràcies a vosaltres i endavant que queda molta feina per fer. Moltes gràcies. Salut, una abraçada. Vinga, adeu.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 Doncs aquesta era l'entrevista que vaig enregistrar aquest mateix divendres 22 de gener d'enguany d'aquest 2021 amb en Pet Puig, amb en Josep Puig, i que hem, amès, hem difus a aquesta tarda de diumenge aquí en el segon programa de l'any de l'Eco de la Vall però com us he comentat a l'entrevista doncs, tenim eh, més material per acabar doncs, de, de completar aquest programa dedicat a, a les energies renovables i estic intentant eh, reproduir un vídeo que vaig editar d'una campanya que va fer Greenpeace el 2019, si no recordo malament, en què es presentaven diferents projectes d'iniciatives populars, ciutadanes, de això, projectes d'energies renovables, com és el cas d'aquest eh, aerogenerador, aquest molí eòlic de Pujalt, a la comarca de l'Anoia, que hem comentat amb en Pep Puig també, perquè ell és un dels impulsors. Eh, jo també tinc eh, l'honor, diguéssim, de ser un dels partíceps, un dels 600 partíceps, i, i per tant, doncs, és un projecte que penso que és una referència molt interessant pel, pel que he pogut veure de prop i des de dins eh, i que ens ha de servir doncs, com, com un exemple d'aquestes eh, iniciatives populars, ciutadanes, que, doncs, com també ens ha recordat en Ben Puig, és l'origen de les energies renovables en el cas de les eòliques eh, aquí a Europa, no? a, a Dinamarca, doncs, aquells... Àmbits més rurals és on es començaven a construir els primers molins i no era cap empresa ni cap govern que, que vingués doncs, a, a posar cap parc eòlic ni, ni res d'això. Era una cosa que anava molt uh, pel terreny uh, local, no diguéssim, iniciatives populars i de, de necessitats locals. S'ha transformat el sector, com ens ha explicat en en Pep Puig i la realitat és la que és, però també s'ha doncs, eh, de constatar que hi ha aquests projectes que serveixen, com el de, de viure de l'aire, que entre 600 famílies, 600 persones i, i entitats diferents han, han pogut finançar-lo i construir-lo i posar-lo en marxa. L Eco de la Vall, a R Radiodio Les Planas. L'erliga moderna nació en Dinamarca, donde el gruposs antinuclees empezaron a contactar herreros de les zoness rurales per empezar a construir aerogeneradores en que al el moment eren pequeños. Esto que es una cosa habitual en Dinamarca, en Alemania, en varios países, en España no existía. Propusimos esta idea y lo más divertido fue que al salir una pequeña nota en un periódico de Barcelona empezamos a recibir correos electrónicos de gente que quería participar. Se consiguió implicar a la gente del pueblo viendo que, que esto daría un beneficio para el pueblo. También pudo dar trabajo a la gente del pueblo en su día, en, la, en su construcción. Aquí en Pujal hubo la iniciativa de, de promover eh, que los, que hubiera inversores de aquí, inversores locales, vecinos, agricultores, que ha eh, aportado un dinero para crear el, el molino. Este molino no es el, el que pone una gran empresa o ¿no? que pone el político de turno, sino que es un molino que lo ha puesto la gente. El objetivo del proyecto era hacer participar a la gente en generar toda o parte de la energía que ellos utilizan en la vida cotidiana. Un molino como este produce energía para, para más de 2.000 familias, con lo cual hace suficiente energía para todas las necesidades que tenemos en Pujal. La construcción de un molino eh, eólico eh, para ser eficiente es muy cara, pero si sumamos el dinero de mucha gente lo podemos hacer realidad. Doncs, aquest és l'àudio del vídeo. Um, no recordava que estava, que estava en castellà. Uh, això és un fragment d'un vídeo que va fer Greenpeace el 2019 d'una campanya que es titulava En marxa pel clima, en marxa per el clima i vaig editar aquest projecte, eh, un dels diferents projectes que plantejava el vídeo de Greenpeace perquè tinguéssim doncs, aquesta càpsula de el projecte Viure de l'Aire, Viure de l'Aire del Cel. Eh? S'entén perquè és amb, amb aquesta eh, energia que produeix el vent que es pot eh, fer aquesta transformació de, del vent en energia elèctrica i hem escoltat doncs, el mateix Pep Puig, aquí qui eh, hem entrevistat en el programa d'avui, que és el cofundador de Pop, que és l'empresa que va impulsar eh, aquest projecte, ja el 2009, per tant, eh, fa molts anys, i per tant és un dels impulsors del de, projecte Viure de l'Aire. Després hem escoltat l'Albert Porres, que és un dels socis partíceps, un dels més de 600 eh, socis partíceps que, que han fer realitat la construcció d'aquest molí i la posada en funcionament des del 2018, per cert. Eh, I després en Pere Massana, que és l'alcalde de Pujalt, de l'alcalde d'aquest eh, municipi aquest poble de la comarca de l'Anoia i després d'escoltar a aquesta presentació de Viure de l'Aire, que ja ho hem comentat al llarg de l'entrevista, a la primera hora del programa, amb Pep Puig, doncs ara escoltem l'altre àudio que us havia anunciat. En aquest cas, doncs, és una intervenció que va fer en Pep Puig al Parlament de Catalunya el desembre de l'any 2020, tancant la legislatura, per presentar la Comissió de Seguiment del Canvi Climàtic a Catalunya. I és interessant perquè ens en fa un resum de les darreres dècades i quina ha sigut la legislació, però també és molt interessant poder escoltar a una persona que ha sigut i segueix sent un referent dins de l'enginyeria de les energies renovables, com és en Pep Puig, dins del Parlament de Catalunya, no? amb tot el que això suposa i, tot i ser independent, doncs, formar part d'un partit polític. Um, ja sabeu que, bueno, no sé si ho sabeu, però jo el programa no, no porto mai a cap polític i, i no ho he fet mai, ni en posició o a favor de cap partit tampoc, però en aquest cas, doncs, com que es tracta d'una emergència climàtica i també es tracta d'una persona que després de 74 anys de vida doncs, decideix entrar, a fer política de manera independent em sembla doncs, que, que eh, no trenco aquesta regla de, de, no, de no convidar a polítics al programa bé, potser algun dia a l'alcalde d'aquí de les Planes d'Ostoles, doncs sí que l'hauré d'entrevistar de, I, i serà un plaer poder-ho fer però a nivell doncs, de, de partits de, a nivell de Catalunya o a nivell electoral i de campanyes i de recolzar aquest o aquell doncs, no m'hi no poso perquè no, no m'hi vull posar Eh, però eh, vosaltres ho, ho podreu valorar ara penso que és interessant a, a aquest àudio i també ens ajuda a arrodonir el programa i, i a, a tancar-lo doncs, amb aquesta intervenció com us dic que és del seguiment de la Comissió sobre el canvi climàtic així també doncs, podem veure què fan els polítics o quina és el, la feina que tenen eh, per fer amb la veu d'en Josep Puig i aquest és l'àudio Gràcies, president, conseller, diputades i diputats, benvingut al company Vilanova. Permetin-me, abans que tot, fer un agraïment a totes les persones que han fet possible la creació i el funcionament, encara que hagi estat breu, de la Comissió de Seguiment de l'Emergència Climàtica i també les cinc persones que van comparèixer en aportar informació i les que sense comparèixer també van fer aportar documentació. Moltes gràcies a totes elles. El camí per arribar aquí ha estat llarg i bé de lluny. Permetin-me que faci una mica d'història. Tot va començar l'any 79, a la primera conferència mundial del clima, ja fa 41 anys. Nou anys després d'aquesta data, s'organitzava la conferència de canvis atmosfèrics a Toronto, on es va debatre públicament per primera vegada la necessitat d'elaborar un conveni d'abast mundial per protegir el clima. Aquest mateix any, les Nacions Unides, en la seva assemblea general, a la sessió 45-53, van decidir i van reconèixer que el canvi climàtic era una preocupació primordial de la humanitat, que el clima és un bé essencial per a la vida de la Terra. Posteriorment, l'Organització Meteorològica Mundial i el mateix programa de l'entorn de les Nacions Unides va proposar el panel el grup intergubernamental de canvi climàtic que va ser a l'any 90 quan va publicar el primer informe ja fa una pila d'anys aquest mateix any el 90 hi va haver la segona conferència del clima i on es va fer una crida a iniciar converses en el marc internacional per poder fer front al canvi climàtic que ja es anava manifestant va ser a l'any 92 quan el Comitè Negociador Intergovernamental de les Nacions Unides va donar a conèixer el text del conveni marc que s'adoptaria a la Cimera de la Terra, la Conferència Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament a Rio de Janeiro. A la, la Cimera, a la vegada que es reunia la Cimera Oficial a Rio de Janeiro, es va reunir també el Fòrum Internacional de ONGs, en el què es van negociar 40 tractats internacionals alternatius als oficials entre ells un de canvi climàtic i un sobreenergia, energia, que han guiat des d'aleshores l'acció de les organitzacions no governamentals. Aquest conveni va entrar en vigor el 21 de març del 94 fa ja 26 anys. I no va ser fins a 5 anys que s'adopten els acords de París, que és el que tenim vigent avui en dia i el qual tots els països han de complir. El repte que com a societat global i local tenim és enorme i fer front requereix una gran dosi d'imaginació i creativitat, qualitats que la humanitat, humanitat sempre ha tingut però que massa vegades ho ha deixat de banda. Aquest repte implica tothom, ens responsabilitza totes i a tots, començant per les administracions públiques, passant per tot el teixit empresarial i acabant amb totes les persones que conformen la societat. Ningú pot excusar-se per no actuar, doncs abandonar la crema de materials fòssils per disposar d'energia i abandonar l'economia extractiva, industrialista, productivista, consumista que afecta ja avui ens afectarà encara més els anys que vindran. I fer-ho requereix compromís individual i col·lectiu. És el que demana justament l'Organització de les Nacions Unides que fa pocs dies ha fet públic l'informe Emissions Gap Report 2020 i permetin-me que n'extregui algunes frases d'aquest informe que fa pocs dies s'ha presentat. Diu, malgrat un breu descens de les emissions de diòxid de carboni causades per la pandèmia del Covid-19, el món encara es dirigeix cap a un augment de la temperatura superior als 3 graus en aquest segle, Mol més enllà dels acords de París de limitar l'escalfament global a molt per sota dels 2 graus perseguint l'objectiu de l'1,5 graus. No obstant això, una recuperació verda de la pandèmia pot reduir al voltant del 25% de les emissions d'efecte hivernacle previstes al 2030 situant les emissions amb un total de 44 gigatones de CO2 equivalent que això estaria dins el rang d'emissions que donen el 66% de probabilitat per mantenir les temperatures per de sota de 2 graus només el 66% de probabilitat els governs han d'esforçar-se per implementar la recuperació verda i reforçar les seves promeses abans de la primera cimera climàtica l'any 21. En el moment de finalitzar l'informe, 126 països que cobreixen el 51% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle han adoptat o anunciat o estaven considerant objectius d'emissions nul·les. I si els Estats Units d'Amèrica adoptessin aquest objectiu, tal com suggereix el pla Biden-Harris, el percentatge augmentaria fins al 63%. Tot i que els objectius són encoratjadors, es, es destaca una gran discrepància entre l'ambició dels objectius i el nivell inadequat de les contribucions determinades a nivell nacional, que és el que han comunicat cada estat en el Conveni, a la Secretaria del Conveni. Més països han de desenvolupar estratègies a llarg termini coherents amb l'acord de París. I les contribucions determinades a nivell nacional noves i actualitzades han de ser coherents amb els objectius d'emis nul·les. Una acció més forta ha d'incloure la facilitació, l'encoratjament i l'obligació dels canvis en el comportament del consum per part, tant del sector privat com de les persones. Quan s'utilitza una comptabilitat basada en el consum, es veu que al voltant de dos terços de les emissions mundials es relacionen amb les llars privades. Els sectors de la mobilitat, residencial i alimentació contribueixen cadascun al voltant del 20% de les emissions privades de l'estil de vida. Els governs han de permetre i animar a consumidors evitar formes de consum intensives en carboni. I entre les possibles accions, citen la substitució de vols domèstics a curta distància per ferrocarril, incentius i infraestructures per permetre desplaçaments en bicicleta i cotxes compartits, millora de l'eficiència energètica de l'habitatge, que és una assignatura a la qual s'ha de treballar molt, facilitació de la connexió de generació renovable per part dels proveïdors dels serveis de xarxa i les polítiques per reduir el malbaratament alimentari. Finalment, vull recordar que les emissions combinades de només l'1% més ric de la població mundial representen més del doble de les emissions del 50% més pobre. Les elits hauran de reduir la seva petjada en un factor d'almenys 30 per mantenir-se en línia amb els objectius de l'Acord de París. Aquest és el recte. Per això el nostre grup va ser sintètic en les conclusions i les recomanacions. van presentar tres conclusions. Desfossilitzar l'economia, recarbonitzar els sols, convertir-los en absorvidors de CO2 i cercar la complicitat de la societat. I deu recomanacions basades en el que es va debatre amb els experts que anaven des d'accelerar les tasques del comitè d'experts fins a la necessitat de crear un relat en torn de l'emergència climàtica que afavoreixi els canvis en el comportament de tota la societat. Espero i desitjo que la propera legislatura aquest Parlament estigui, el Parlament i el Govern, estiguin a l'altura del repte que tenim davant, si volem viure en un món en què la temperatura hi faci davant bon viure. Moltes gràcies a totes les persones que han fet possible i no més recordar que ens queda una gran feina per fer. Doncs aquest és en Pep Puig, a qui hem pogut escoltar a la primera hora del programa, a l'entrevista que li vaig fer, i que en aquest tall doncs, ens explicava les conclusions de la Comissió de Seguiment de l'Emergència Climàtica que es va desenvolupar entre el juliol i el desembre de l'any 2020 al Parlament de Catalunya. En el final de la seva intervenció... En Pep Puig resumia les tres conclusions i que les recordo una vegada més desfossilitzar l'economia per tant prescindir eh, dels combustibles fòssils i recarbonitzar els sols, la Terra convertint-la en absorbidora de CO2 i per tant doncs, que tingui la màxima la, la màxima amb fertilitat, per una banda, i també doncs, per contrarrestar eh, les emissions que, que fem els humans. I la tercera conclusió era cercar la complicitat amb la societat. I això és una mica el que intento fer també aquí al programa L'Eco de la Vall, els diumenges a partir de les 5 de la tarda aquí a Ràdio Les Planes intentar doncs, atraure la vostra complicitat perquè siguem conscients d'aquesta transició ecològica necessària que hem de fer. Doncs hem arribat a tres quarts de 7 de la tarda amb aquest programa dedicat a les energies renovables i poc més a afegir per part meva només recordar-vos que l'Eco de la Vall s'emet els diumenges de 5 a 7 de la tarda que... Aquest any 2021 és el tercer any en antena. Vam començar el setembre del 2019. Vam continuar el 2020 amb una pausa llarga durant l'estat d'alarma. Degut a la pandèmia, entre el mes de març i el mes de juny es va aturar el programa. A l'estiu del 2020 vaig... Doncs tenir el plaer de fer l'Eco de la Ball versió d'estiu al mes de juliol i agost, amb un format molt musical de diuns a divendres, aquelles nits d'estiu en què us vaig acompanyar amb una selecció musical eh, pròpia. Vam deixant estar en les qüestions ecologistes i al mateix setembre del 2020 hi vam tornar, intentant posar tota la carn a la graella per, doncs, dir les coses clares i el més entenedores possibles al mateix temps d'aquesta transformació ecosocial, que ha de ser evidentment justa, perquè si no serà una transformació que el que farà és portar-nos doncs, més pobresa i, i això és el que hem d'evitar perquè ja, ja ho farà doncs el canvi climàtic i la crisi ecològica i per tant el que hem de fer doncs és una una resposta el doncs, més democràtica i justa possible per fer front als problemes que puguin venir i, si hi ha alguna oportunitat, doncs, també aprofitar-la per doncs, donar-li la volta al mitjà d'aquest model econòmic i social eh, que no se li pot donar la volta com a un mitjà eh, perquè és molt més complicat i hi ha molts més factors a tenir en compte i per això doncs és necessària la implicació de tothom que cregui que s'ha de fer aquesta transformació evidentment hi haurà gent que pensarà que no i aquí no obligarem a ningú nosaltres en tot que seran els governs qui ens obligaran a través de les polítiques que, que fan moltes vegades masses vegades eh, amb la pressió dels lobbies i de les multinacionals que els hi marquen l'agenda no? en aquest cas doncs, tenim una bona notícia deixeu-me que la doni perquè també ens agrada donar bones notícies. Efectivament, aquest divendres 22 de gener, les Nacions Unides van declarar il·legals, això és textual, les Nacions Unides declaren il·legals les armes nuclears. És un tractat de prohibició sobre les armes nuclears que l'han signat més de 100 països i, per tant, Uh, ja està en vigor des del mateix divendres el problema és que uh, els grans uh, els països que tenen armes nuclears doncs no l'han signat i per tant doncs uh, no es veuran vinculats però sí que tindran un armament que es considera tan il·legal com poden ser les armes químiques o les armes biològiques així és que és una gran notícia hem de felicitar als activistes que durant molts anys han lluitat per que les armes nuclears la, doncs, estiguin prohibides i tot i que el tractat de proliferació d'armes nuclears doncs, no acaba de funcionar del tot eh, que s'utilitza doncs, per exemple a la geoestratègia com sabem i ja ens sonarà a molts el cas d'Iran i, i de la seva energia nuclear etc, o sense la més lluny doncs, eh, Uh, al costat mateix d'Iran. A Irak ja sabem que l'excusa per bombardejar el país i atacar-lo per part dels Estats Units, uh, Anglaterra i Espanya com a tercer aliat principal d'aquests dos països um, va ser les armes de destrucció massiva, que no existien però que van posar la por al cos a tothom i la campanya de propaganda històrica mantint en relació a aquestes armes de destrucció massiva que es podrien considerar doncs, armes nuclears o, o d'altres doncs no existien i, i per tant en és un exemple de com una arma que no existeix serveix per fer un atac a, a, a un país no? per molt que sigui una dictadura i, i que mereixi una democràcia com totes tota les persones doncs, mereixen no? i no un, una dictadura Uh, uh, com era el cas doncs, de, de Saddam Hussein a Iraq. però ja veieu doncs, com, com està Orient Mitjà uh, després de tantes guerres. Israel, per exemple, que mai ha dit oficialment que té armes nuclears doncs, uh, i en té, està demostrat que en té, ho han dit científics israelians, doncs tampoc ha signat aquest tractat a Estats Units, uh, Gran Bretanya, Xina i Rússia, juntament amb França, que són els països de l'anomenat, entre cometes, Consell de Seguretat de Nacions Unides, doncs eh, no l'han signat perquè ells tenen armes nuclears i no se'n volen desprendre. El Japó estan molt contents, recorden el bombardeig de Hiroshima i Nagasaki després de la Segona Guerra Mundial i, per tant, ho han celebrat. També ho celebrem aquí a Catalunya, els eh, antinuclears, eh, no només de l'energia que serveix a les centrals i que ja hem vist com dificulta la transició cap a les energies renovables, sinó també doncs, perquè són un perill en quant a, a les armes nuclears. I Espanya tampoc ha signat aquest tractat que ja diu avui en dia, sota la llei internacional, que les armes nuclears són il·legals i, per tant, doncs Espanya el que ha fet és seguidisme dels Estats Units perquè eh, Estats Units té les seves bases aquí a Espanya en principi no tenen bombes nuclears però tampoc podem assegurar que no hagi passat cap submarí nuclear doncs, per la base de la ruta o per l'estret de Gibraltar eh, en aquest cas per part d'Anglaterra que també té submarins nuclears i que també són un perill. En definitiva si parlem d'energia doncs la bona notícia avui és que la, les armes nuclears doncs, estan prohibides per a aquest nou tractat de les Nacions Unides. I hem de recordar que l'energia nuclear civil té l'origen doncs, per, diguéssim, maquillar, maquillar doncs, el que eren les primeres bombes nuclears no? que dèiem bueno, que tenim un ús civil i per tant doncs, això ens interessa per fer energia però l'origen eh, primer eren les bombes nuclears En definitiva, doncs, una bona notícia també que m'agrada doncs, compartir amb vosaltres i com podeu veure doncs, no sempre sóc tan apocalíptic Estem escoltant aquest pianista cubà, Rubén González, amb el seu tema Mandinga. I així hem arribat a tres quarts i vuit minuts de 7 de la tarda d'aquest diumenge 24 de gener del 2021, el programa número 15 d'aquesta segona temporada de l'Eco de la Vall i és el moment d'acomiadar-se. M'acomiado fins al proper diumenge que seré aquí puntual i espero que amb una mica més d'agilitat perquè el programa d'avui eh, he tingut alguns problemes tècnics per fer el muntatge musical que tenia previst i que eh, l'acabaré de polir perquè el pugueu escoltar doncs correctament el podcast que és l'ecodelabai.org tots junts l'ecodelabai.org M'acomiado fins al A de la vall. A Ràdio Les Planes. Res més, doncs, a afegir. Us espero el proper diumenge o us animo a que descarregueu el podcast perquè el pugueu escoltar a la carta quan vulgueu, si heu d'agafar el metro, si heu d'agafar el tren, a l'autobús, mentre aneu amb bici, mentre passegeu, mentre cuineu, mentre descanseu fent una cerveseta o un te tranquil·lament, perquè aquest programa no havia pensat mai, s'emet a l'hora del te a les 5 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes al 107.7 de la l'AFM i també per internet a radiolesplanes.com Moltes gràcies per acompanyar-me gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins aviat!